I Sverige har under de senaste veckorna kunnat avslöja hur SVT vinklar rapportering så att den ska passa vänsterextremisternas agenda. När Svenskarnas parti höll ett tillståndsgivet valmöte inför valet den 14 september samlade sig våldsamma kommunistgrupperingar för att göra våldsamt upplopp. De ville under lördagen den 23 augusti frånta Svenskarnas parti rätt att hålla demokratiska möten och yttra sig. Så här rapporterade SVT. Uppemot 1500 antirasister hade samlats runt Limhamns torg där ett knappt tiotal nazister skulle hålla torgmöte. Konfrontationen mellan polis och motdemonstranter blev hårdare än på länge. Polisen red rakt in i folkmassan och en person blev påkörd av en polisbuss och klämdes fast under den. Vi är väldigt förvånade och väldigt chockerade över polisens våldsupptrappning, får man ju ändå det. Vi såg väldigt många som var skadade och flera som var skadade väldigt allvarligt. Så det är vi väldigt, väldigt chockade över. SVT får det nästan att framstå som att polisen angripit 1500 fredliga demonstranter. Ordföranden för Skåne mot rasism, Matilda Renqvist, får stå och säga att hon är chockad över polisens våldsupptrappning. Vad hände då egentligen i Limham när svenskarnas parti hade valmöte? En som närvarade i Limham var vittnet Holly. Holly var en vanlig besökare som beskrev situationen så här. Kravallstaketen blev attackerade gång på gång. Polisen försökte mota bort och splittra folkmassan. Detta utan resultat. Motdemonstranterna började istället kasta bengaler och rökbomber mot polisen. Ett tag får det konstant saker i luften från motdemonstranterna in på torget. Kunde polisen ha gjort på något annat sätt? Det kunde de absolut ha gjort. Det vi såg idag var ju en oproportionerligt bruk av övervåld. Som sagt, det var flera stycken som blev både skallskadade av batonger och flera som också blev ridna på av hästar. Det hade de absolut inte behövt göra. Holly igen. Alla såg vad som skulle ske. Ingen kunde ha undgått att polisen tänkte rida in i folksamlingen. De stod flera minuter vid kanten av folksamlingen och försökte få folk att flytta sig. Ingen missade detta. De som blev påridna valde att stå kvar. Så fort polisen ridit förbi sprang alla ut och kastade diverse tillhyggen mot hästarna och poliserna. Gatan var fylld på två sekunder igen. Hästarna vände och efter nya varningar red de återigen i full galopp rakt genom massan. Granskning Sverige ringer till en av polisens prästtalespersoner, Nils Nordling, för att fråga om det är sant att polisen varnat innan de red in i folksamlingen. En av de primära uppgifterna för patruller som vi gör i tjänst vid sådana här, här tillställningar det är att arbeta med dialog. Det är specifika dialogpoliser, men även de som inte är dialogpoliser, ska arbeta med dialog och prata med folk och, och kommunicera med personer som finns på platsen. Så, att så är det. Men, men med det sagt så kan jag inte kommentera den aktuella händelsen som du pratar om där. Det rör sig alltså inte om några oskyldiga demonstranter som blivit porrina. Istället hade man gjort sig skyldig till ohörsamhet mot ordningsmakt. Ett brott som kan ge upp till sex månaders fängelse. Ett antal anmälningar om våld mot tjänsteman. Och också ett antal anmälningar om eh, våldsamt upplopp. Och också ett antal om eh, försök till, till eh, våld mot tjänsteman så att eh, patrullerna på plats har blivit utsatta för våld och i flera fall kraftigt våld från personer på platsen anstiftande i våldsamt upplopp kan ge tio års fängelse håll igen det var ingen kamp mot nazismen detta var en kamp mot samhället och en kamp mot demokratin och framförallt ett hat mot polisen däremot så har det kastat stenar, eh, flaskor eh, och det är flaskor också med eh, innehåll med, med, eh, med något ljus, ljust eh, klart genomskinligt innehåll som, som doftar starkt av ammoniak och det har även kastats eh, vätskefyllda, vätskefyllda påsar, alltså inte ballonger utan vätskefyllda påsar med eh, stark doft av ammoniak och det har kastats mot eh, mot polispersonal och, och, och fordon och hästar och, och liknande. Ammoniak är livsfarligt för både djur och människor. Om en häst får ammoniak i munnen så fräter den i halsen vilket leder till ärrvävnad. Ärrvävnaden kan om det blir ett sår bli så pass utbredd att strupen täpps till. Att SVT låter vänsterextrema kommunister stå och hävda att det är chock av polisövervåldet efter en sådan här historia kanske vittnar om hur partiska, osakliga och nära revolutionär kommunism som SVT egentligen ligger värderingsmässigt. Denna gång har vi dock valt att följa Sveriges Radios uppföljning av ...kommunistkravallerna i Limhamn. Kalle Wannerskog och Matilda Niang på SRs hemsida- ...sätter rubriken så här under lördags eftermiddagen. Polisen red rakt in i folkmassan. Följt av citat, vi såg flera personer som blödde rejält. Artikelns andemening är att få- ...anarkisterna och kommunisterna som gjorde våldsamt upplopp- ...att framstå som vanliga människor- som protesterade lite mot nazism och att polisen använde övervåld. När vi ringer till Sveriges radios Matilda Niang som skrivit artikeln tillsammans med Kalle Wannerskog blir denna verklighetsbeskrivning tydlig. Det skulle kunna vara så att det är alltså muffare eller, eller Liberala ungdomsförbundet som har varit och kastat. Nej men det har inte vi någon aning om. Det kan vi inte säga för det har vi ingen aning om. Det kan väl vara precis vilka som här. Det finns ju massor av olika vittnesmål på vilka personer som var där. Det var väl allt ifrån familjer och eh, vad heter han, Motti som var där. Alltså det är väl många som var där och motdemonstrerade. Matilda Niang vill inte prata med oss mer än någon minut. Men innan hon lägger på så ställer vi frågan. Som ingen inom public service verkar vilja svara på. Varför mm. Tar du avstånd från kommunism? Men det här blir lite. löjligt. Jag, jag lägger på luren nu. Jag vet inte vad som har syftet med det här telefonsamtalet. Men, men vad är det får inget syftet? Tar du avstånd från kommunism? Ja. Sveriges Radio sysslar med något som kallas för tendensiös journalistik. Det betyder att man inte förhåller sig objektivt till sanningen- utan istället försöker beskriva verkligheten så att den ska passa ens egen agenda. Vi ringer till medförfattaren Kalle Wannerskog för att höra varför inte han benämner de så kallade motdemonstranterna som anarkister eller kommunister. Jag, menar, jag har en känsla av att det var ett brett spektra. Om vi ser på till exempel händelserna i, eller händelserna i torgmötet i Göteborg som var dagen efter då vet jag att det var liksom ett spektra som över den politiska kartan över folk som var där och uh, visade sitt missnöje mot svenskarnas parti. Hur vet man det? Alltså, om man, har de med Nej, men det har jag sett på sociala medier bara att det var Instagram och allt möjligt att det var alla möjliga människor. Så det kan helt med enkelt... Alla möjliga, med, med alla möjliga människor så menar jag att det är liksom inte, det är inte vi pratar inte bara liksom mm. utan... Uh, du vet, till exempel Ulf Bjäreld som är socialdemokratiskt engagerad statsvetare var där och man är Ja, han har ju förflutit till K.P. så det är ju klart att... Ja. ja, fast jag menar, nu är han ju socialdemokratiskt mm. engagerad. Att den mest normala så kallade motdemonstranten som Kalle Vannerskog spontant kunde komma på var just Ulf Bjäreld, K.P. läraren som infiltrerat Socialdemokraterna. –är väl symptomatiskt för hur vi återigen snubblar över kommunister– –vart vi än ringer på Sveriges Television eller Sveriges Radio. skog är dock pratsam och ger oss flera intressanta upplysningar. Vi frågar varför man kallar kommunister och anarkister för motdemonstranter– –trots att de saknar demonstrationstillstånd och själva definierar sig som kommunister– men om man kallar svenskarnas parti för nazister– Trots att de inte kallar sig för det själva. Så fick jag ordet ovanifrån att vi skulle benämna demonstranterna på grund, alltså på grund av att de var en broken mängd och en solföra avsändare för demonstranter. Och att vi skulle benämna Svenskarnas parti för det fascistiska partiet. Jaha, så det, det kom så att säga ovanifrån? Ja, ja precis. Det sitter alltså någon på Sveriges radio och anonymt bestämmer vad alla journalisterna ska kalla de olika grupperna för. Vad denna gråa eminens har för politiska värderingar eller eventuellt samhällsomstörtande mål kan man bara spekulera i. Vad Kalle Wanners däremot behöver ta ansvar för är att han på ett manipulativt sätt glömmer bort. Att nämna att kommunisterna har kastat ammoniak i ögonen på de stackars hästarna. Så det kan vara så enligt dig då, att det är Moderater och Liberala Ungdomsförbundet som har kastat ammoniak på polisen? Jag vet inte om de har kastat ammoniak på polisen. Jag vet inte vad det vill komma med det här. Vad menar du? Finne alltså, polisen har ju gått ut i ett Jag förnekar ingenting. Jag, har inte, jag, jag skrev en artikel lördags och så som inte är engagerad med detta. Jag hade något annat. Med. Kalle säger sig inte ha känt till ammoniakattackerna. Polisen skickade ut ett pressmeddelande klockan 15.30 om lördagens händelser. Där står det tydligt att kommunisterna kastat ammoniak på polishästarna. Klockan 16.40, det vill säga en timme och 10 minuter senare, läggs artikeln Polisen red rakt in i folkmassan upp på Sveriges Radios hemsida. Varför står det inte ett ord om ammoniakattacken i den artikeln? Kalle blir nu stressad och ändrar sin historia. Det, här är, en, det här är en sammanfattning av den här live-rapporteringen faktiskt. Så att, du kan också gå och kolla på, kolla på live-rapporteringen så kan du se exakt hur det har skrivit. Och där tar vi ju in då, eh, bilder av eh, de, nej, inte så mycket vad, måste, utan vad reporterna säger och det eh, har också publicerat polisens beskittrande där, där polisen säger att de skriver uttryckligen med att inte den här i artikeln här inte länge, att demonstranter beter sig ovanligt illa emot polisens hästar framförallt. Det tyckte vi lätt eh, oroväckande. Så de publicerade det rakt av oss ja men Det står ju inte i din artikel. Nej, inte i den här artikeln för att det är borttaget. Men i är den första publiceringen som var. Och det är därför... Jag tror att om du ska prata med mig så ska du gå till live-rapporteringen istället. För men, den, men, men, vänta, stopp. Har de tagit bort att hästarna blir illa behandlade. Vem har tagit bort det? Men, men så här: artikeln är den blir uppdaterad vid elva-tiden. Hela historien blir mer och mer märklig. Det är riktigt att artikeln, Polisen red rakt in i folkmassan, uppdaterades klockan 22:22, 22, alltså efter att Kalvannerskog slutat för dagen. Då skulle alltså någon tvättat artikeln och tagit bort ammoniakattacken. Det skulle i så fall vara Matilda Niang som gjort detta. Det andra alternativet, det mer sannolika, är att Kalevannerskog helt enkelt aldrig skrev något om ammoniakattackerna. Som han först hävdade att han inte kände till. Vi frågar till slut vad som är hans motiv bakom att utlämna helt avgörande fakta för att skydda svartklädda våldsverkare. Tar du avstånd från kommunism? Jag... Det, jag väljer att inte svara på den frågan. för att Det är väl ointressant vad jag har för åsikter överhuvudtaget. Jag försöker att spegla en bild av ett skeende utan att lägga in några politiska värderingar överhuvudtaget. Ja, men hela din artikel andas ju politiska värderingar när du inte ens kan skriva. Ja, men du kan inte ens skriva att. Att de som du kallar motdemonstranter är otroligt försköna. De har inte ens demonstrationstillstånd. och Ändå benämner du dem som motdemonstranter. De kastar ammoniak i ögonen på polishästarna. Och du skriver att det handlar om en sammandrabbning. Alltså det är ju sån Johan. vänsterextrem propaganda. Vad har du, tar du avstånd från kommunismen? Johan, jag Johan, sa så här istället. Nej, jag frågar dig nu. Jag frågar dig Tar du jag avstånd jag lämnar från jag, kommunism? När jag, lämnar dig, när jag lämnar jobbet i lördags då Så går jag frågar på, om du tar avstånd min, från kommunism nej, går min live tar Kommunismen du från har mördat 80 miljoner jo, Kommunismen har mördat nazism? Gör du det Tar du avstånd från nazism du, Tar du avstånd från nazism jag, jag säger ingenting där just nu Nej. Du tar varken avstånd från nazism Eller kommunism Men Och, kommunismen vi, har mördat det, det 80 miljoner människor och du kan inte ja. säga om du tar avstånd det. För Tack för att ringde, ringde Johan. Tack för att ringde. I en annan tendensiös Sveriges Radioartikel på nätet under rubriken Nazisterna fotade oss för att söka upp oss senare försöker Martina Piarou Uppenbart skydda AFA och andra kommunister som bröt mot maskeringsförbudet. Ett vittne, anonyma Emily, ger massa märkliga förklaringar som av Sveriges Radio framställs som trovärdiga. Men är det trovärdigt att, att nazister som riskerar att bli igenkända skulle ge sig in i den folkhopen för att börja fotografera? Eh, ja, vi ansåg det, ja. Tycker du verkligen att det låter trovärdigt? Eh, ja, det, den bedömningen gjorde vi. Mm. Enligt vittnet Emily var hon bara där för att föra lite oväsen när plötsligt polisen stormade med hästar som trampade ner folk. Inte ett ord om att störande av allmän sammankomst kan ge fängelse i sex månader. Detta vittne som får komma till tals på måndagen det vill säga att två dygn efter demonstrationen tas dessutom som ett seriöst vittne. Och här får ni det att framstå som att polisen bara gjorde en chock utan att säga till. Är det verkligen sakligt att skriva så in i Sveriges Radio? Mm, Vittnet, äh, hon, hon, hon stod inte längst fram men hon var på tredje raden och äh, hon sa det att hon... Äh, hon själv skadades inte och så där. men att och hon hade inte hört några varningar men det är klart att man kan tänka sig att jag tror säkert att eller, polisen gick ut med varningar men med tanke på att det förmodligen var väldigt höga ljudnivåer så, så framgick väl inte det till alla. När vi frågar vår enhetsfråga till Martina drabbas hon av akut Tar du personligen avstånd från kommunism? Eh, det är väl en, en... Jag är journalist så att jag... Tar... Ja, jag... Tycker inte vad, vad jag personligen tycker ja, liksom har någonting, med, någonting att göra. Så du tar inte avstånd från kommunism? Det gör jag väl på ett sätt, absolut. Men det tycker jag inte har någonting med saken att göra. Du gör väl det på ett sätt. Vilken, vilken, vad menar du med på ett sätt? Jag, jag förstår inte riktigt varför det här ska vara vad det... Jo, ja, men, ja, det gör jag. Efter lång, lång tvekan kan Martina Piero komma ut som den första någonsin inom public service- som tagit avstånd från kommunism i granskningssverige. Kanske blir detta ironiskt nog dödsstöten för Martina Piaros fortsatta möjlighet till karriär inom public service. Granskningssverige lär följa upp hennes fall. Sist så ringer vi till Mikael Österlund, som är nyhetschef på Ekot. På samma sätt som i programmet SVT-chef skandalintervjuar Sverige börjar Mikael Österlund med en kvarts konspirationsteoretisk utfrågning om vilka som ligger bakom granskning Sverige. När vi till slut börjar fråga varför Ekot och Sveriges Radio så uppenbart försöker dölja att de så kallade motdemonstranterna är kommunister svarar han så här. Så när vi har tittat på de här motdemonstranterna så var det väldigt svårt uh, att få grepp om vad det är för typ av organisationer eller inte och personer som är där. Det är ju det är väldigt tydligt när Svenskans parti har sin upp, uppträde på torget så är det ju liksom Svenskans parti som organisation som är där med sin ordförande och så vidare. Det är väldigt tydligt. Men det är väldigt otydligt vilka de här är. Det går liksom inte... Vad vi har sett går inte att säga att det är den och den föreningen och den och den orten. Och ja, men, ja, men ni ser ju vem det, ju det, det är som organiserar. Det är öppet för alla på på nätet att se vem som organiserar. Ja, men om du blickar ut över de här 1500a vad det var i helgen så kan du inte se vilka det är. Du kan inte veta vilka det är som är där. Du ser vilka som är där och håller själva torgmötet, men vilka som är där protesterar går ju inte att se om det är en fotbollsklubb som har kommit eller, mm. eller vilken typ av förening har. Extrema kommunistiska våldsgrupper byter hela tiden namn och skepnader. Man vet att de ena dagen kallar sig för antifascistisk aktion för att nästa dag kallar sig för till exempel linje 17. Men det är alltid samma våldstyrkande personer och samma revolutionära agenda. De utnyttjar tillfälliga opinionsströmningar för att verkar just folkliga. Men det svenska folket vill absolut inte ha deras våldsideologi. Detta bör rimligen Mikael Österlund veta om. Men han spelar med kommunisterna och försöker skydda organisationer som gjort sig skyldiga till mycket grova brott. Ett helt vanligt fotbollslag skulle alltså plötsligt börja kasta ammoniak i ögonen på polishästarna. Jag... De har ju hänvisat till dig då för att eh, få svar på de här frågorna då, Kalle till exempel. Kalle tar i sin artikel som heter då Polisen red rakt in i folkmassan, det är rubriken. Det står ingenting om att det har slagits, sparkats på polisen. Det har eh, kastats ammoniak på polishästarna. Det har skrikits eh, saker som inte ens håller för skrift. Det finns ju flera vittnen på detta. Och det har betett sig något fruktansvärt illa. Det står inte ett ljud om allt detta. Det står ingenting om ammoniakattacken mot polishästarna. Att man kastade Den ammoniakattacken har jag varit av tidigare. Men jag kanske var ett oerbaksam då. så vet jag att det tar en stenkastning först. Då gick polisen ut igår och tog tillbaka en del uppgifter. Mm. Vad säger Mikael Österlund egentligen? Att kommunisterna kastade ammoniak... Har varit känt sedan polisen gick ut med sitt pressmeddelande den 23 augusti klockan 15.30. Mikael Österlund säger sig inte ha koll på ammoniakattacken när vi ringer efter tre dygn. Det är så att polisen har gått ut i detta fallet och gjort en dementi på att de har använt ett ord felaktigt. Det var inte gatsten som kastades utan det var sten. Och det tycker jag är ett försumbart... En försumbar förändring som, som de har gjort. skillnad mellan sten och gatsten. Det känner du till. Men du känner inte till att de här kommunisterna har kastat ammoniak i ögonen på polishästarna. Alltså, vad är det för nyhetsvärdering som dina medarbetare gör? Om man har fler tror jag. Vad sa du? Om man har fler tror. Du. Mikael Österlund som trots sin tveksamma ideologiska hemvist ändå själv valt att bosätta sig i en drömvilla med havsutsikt i Saltsjöbaden. Han kan inte ens visa någon mänsklig reaktion när han hör om ammoniakattacken för första gången. Inget medlidande med djur eller människor som offrar sig för demokratin och som försvarar samhället. Det enda han kan få ut är, så här, har du någon mer fråga? När vi påpekar att det är sådana här saker som leder till att folks förtroende för journalister är i botten, svarar han så här. Jag ska vara lite försiktig med och säga liksom att utav om hundra procent, folk uppfattar när, när det görs mätningar av trovärdighet och så, så hamnar det så att Television högst och medier på ett Jo, men... eh, om det var så att folk i allmänhet uppfattade oss som totalt icke-trovare så skulle vi ju antagligen inte ha de siffrorna i de här mätningarna. Mm. Nej, men det är ju precis samma sak som att mäta vad folk hade för förtroende för, för public service i DDR. Där är de jättehögt där också. Okej, okay. om du jämför Sverige med DDR så känner jag att du nästan måste lägga på nu för då har vi helt olika saker. Okej, okay, men tar du avstånd här. från kommunism? Jag tar avstånd från våldsideologier och ideologier som inte ser till människors lika värde. Jag. Men jag tar inte ställning på någon högvärdens skala på det sättet som... Okej, okay, vilka, vilka är. ideologier är det som är våldsideologier? Det får du själv räkna ut. Nej, jag frågar dig. Eftersom du ger ett svar Nej, om att du tar avstånd från våldsideologier. Jag tänker inte måla in mig i det hörnet vi har som regel att vi inte offentligt talar om hur vi röstar eller hur för politisk och så. För det ska inte påverka vårt arbete. Vi ska vara sakliga och opartiska. För Sveriges Radio tycks saklighet och opartiskhet alltså betyda att man ska göra vänsterextrem propaganda. Vi frågar om frågan om man tar avstånd från kommunism. Vi kräver ett svar. Jag frågar, tar du avstånd från kommunismens brott? Det, det... Nu tänker jag faktiskt avsluta där för jag måste jobba klart här, jag ska gå hem i fem mm. Jag har ingen som men... inte med att prata med dig mer nu mm. Men du tar, det är svaret. Känner, du tar inte avstånd från kommunister Jag känner så här Jag känner så att vi kommer liksom inte vidare mm. Du tar inte avstånd jag, från kommunister Det är svaret Ha det så ju nu Johan, så hörs vi Sveriges radio och Sveriges television är enligt undersökningar bestående av 80% procent socialister Kanske sammanfattar detta program den fördelningen. Av de fyra journalister vi ringde tog en avstånd från kommunism. Om en mycket, mycket tveksamt. Kanske är det, som många hävdar, att kommunismen sitter i väggarna på Sveriges Radio sedan 1968. Kanske är det dags att börja rensa ut kommunisterna från agendasättandet. Annars lär AFA... Och Revolutionära fronten även i framtiden beskrivas som barnfamiljer och fotbollslag.